Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Muhammedinu ala alihi wa sahbihi ajmanihi thumama baad. Draga braća cijene sestre, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Osjetljiva tema, a veže se za prava drugih. Islam nije samo ja. Islam nije kapitalizam. Islam nije totalitarizam, islam nije lični hir, čeif, interes, tako dalje. Islam je kompletan. I kad prihvatiš islam, istovremeno prihvataš njegove propise. Onog trenutka kada ti uđeš u islam, odma moraš znati da si stekao prava, a sajim tim i obaveze. Tvoje se obaveze vježu prema onima kojima su tebe bliski, kao što su roditelj, kao što su djeca, I vežu se normalno i za tvoj komšilup. A Boga mi vežu se i za jednu osobu koja počest u vašem životu na početku bude stranac, jer kod nas nema rodbinskih onaj, brakova, dakle kod se rodbina ne uzima. Onaj, pa dođe stranac u kuću i moraš na njemu posvetiš pažnju. Taj stranac je tvoja sopruga. Islam nije samo da svojim e, tim činom, šarijaskim vjenčanjem poveži muškarca i žen. Nije puka svečenost Došla mlada, preklada se maramom dole i gore jušla u džamiju, sjela pred, pred hođu. Hođa, završi vjenčanje, a tam pola svatova već pod visokom dozom alkohola, promil, da ne govorim koji. Završi vjenčanje i odrši. Nikad više u džamiju ne uđu. Nije to islamsko vjenčanje, nije to halalte, nije to islamski vrak. Nije to ono što čovjek treba i mora da pruži u islamu. Islam ima za cilj da oslobodi porodicu i zbog toga veliki problemi. Neko se on. Nakon ih dolazi. Jeste. Peter. Problem pirira ali to je, pazite, kada kažete njima pederi, to je za njih čast. Oni kažu, mi smo pederi lezbače. To je njihoj termin. Dakle, pederi lezbijke su opasnost za čovečanstvo upravo zbog toga što uništavaju onu rad čega čovjek stvoren, a to jeste da u zdravoj brašnoj zajednici se društvo, odnosno garantuje se opstanak društva, a to je cilj islama. I mi danas u prvom našem družini govorimo o čemu? Zbog čega brak? Zašto da se ja ženim? Šta to brak garantuje? Šta to brak nudi? Šta to brak štiti? Dakle, opstanak porodice garanta opstanak jednog društva. Rasulo porodice i rasulo društva. Problem u porodice odma manifestuje reflektuje na društvo. Zašto? Najveći vam primjer je sam žuta voda jasmine Allaha kaže. Ja, se snimate, i vaš problem što se snima. Ja, onaj problem problem recimo zapadnog društva koji ne razmišlja racionalno jeste primjer jednog teksta koji sam čitao nedavno na Avazovom portalu pa kaže čovjek i žena se odlučili da usvoje majmuna odnosno da kupe majmun čini da ga odgajaju i onda novina pita zašto jeste vi to čitali Dobro, ja se moram i parući sad, to je vaš problem. onaj. Kaže zašto? Zato što kaže majmun neće se žalnuti. Majmun kada živi 17. ne odi da pravi belaje, ne raspiše se i tako dalje. Ne bludniči. Majmun i majmun ne traže se školuje. Majmun jarab. Kakva je to? Nima tu logike, ajde. Ne tu logike. Onaj, kakav je to osjećaj čovjeka koji nikada neće čuti, recimo, plać djeta u kući. Kakav je to osjećaj gdje ne postoji hod i top od dječjih koraka po kući? Pa komšija dozdo metlom, ako su stavan, taf, taf, djete skače. Ali nositiš radost. Evo nek nam kažu naš penzionir, ako su djeca njihova otišla, šta najviše djedo poželi? Najviše poželiš unuče? Zašto? Zato što te unuče vraća u doba mladostika s ti bio mlad. Zato brak. Razumijete? Dakle, čovjek je društvenog biće, voli žemat voli zajednicu, voli da bude sa... dakle sa nekim. Zapad nam ne može prući taj primjer, zato što upravo zapad ide kontra Isti taj zapad je nama pokšao stvarno nije pokušao halalte, isti taj zapad je uspio nama da nametne, pa smo od 2012. imali 11.340 lutalica pasa u Saraju, samo zbog toga što treba zaštititi pse. A niko ne govore treba zaštititi porodcu. Zatim, uvodi se nešto što se zove PDV, a istoga se nikada ne izva izvaje za socijalni program da se pomogne onima koji su na birovne zaposleni tako, a socijalno ugroženi, da li majke, da li oče, da, nebitno. Ne odvaja se. Zapad to ima, to, toga kod nas ne ima, ali se istovremeno želi porunca ugroziti. Jer se zna, dakle, čovjek u ovoj prirodi, da čovjek traga za onim što je u njegove prirodi. Međutim, ne mogu da napravi racionalan odnos. Čak ni oni koji, recimo, neuzubila, ja ne znam, kod nas je to gore, zovna Rajlovac, gdje rozpije voda i prodaju se, dakle, nazivaju prodavačica ljubavi. Na jedan čovjek koji dakle uči, počini blut za 50 maraka nije pomisno nijednog trenutka da će ga njegova supruga manje koštati ako ima suprugu pa ako pogledaš da izvedeš svoj Anumu na ručak koliko to košta u limenki ćevap koliko ja sam malo prijučao za 12 stvar 10 i po, pardon baš moj solidni ko o tome razmišlja zapad o tome razmišlja, zapad gleda da zaštiti životinje, da uništi ljude pa na zapadu gledate kako vode i po jedu, po dvoje, on sam sa njima žive, sa njima spavaju, Nik, to je njihova porodca. I muslimani, niti smiju, niti trebaju, jer muslimani imaju svoju kultur, imaju svoj bontun, nijukom pogledaju treba se ugledati na zapad, sa zapada može, šta se može sa zapada uzeti? Samo dobra aluta. I tako je očuvana, jel' tako? Ništa iz zapad ne može, nemaš, ne možeš ništa ponuti. O isto tako ne govorimo, isto ako će doći kasnije na red. Dakle, islam ima svoje ciljeve. Također, cilj islama kroz brak nije samo da se uguši potreba za strašću. Kada kažemo brak žena, ajde, jesi ti oženjen? Gafer Allah, koliko se ima ovdje neoženjenih? Slobodno digite ruke. Nemoj, nemoj, men treba bi mlađi. Kada se kaže žena i brak, Ona pokazuje četiprste, jel kako to? <laughs> Kada se kaže žena i brak, šta se prvo pomisli? Recimo, onaj koji da oženi drugu u treću i četru, na šta misli? Na šta obično misli? Slobodno pričajte. Misli na strasti, na zadljanje strasti. On nikada ne razmišlja da riješi socijalni problem puštene žene sa nekoliko djeci. Osobe koja odmakla u, dakle preko 30-40 godina koju možda više niko neće oženiti. Ne razmišlja o tome, nego razmišlja samo o strastima. Islam nima taj cilj. Islam ima mnogo, mnogo veličanstvenije ciljeve, a mi ćemo ih šavatala, dakle govoriti o jednom po jednom o njima. Allah subhanahu wa taala kaže: "Huvallezi khalaqa lakum min anfusikum azwajen wa taskunun ilayha. Wa ja'ala bainakuma mawaddatan wa rahma." On vam je stvorio od vas jer mi znamo Kao što je Ibn Ketir, Rahmehullah Ta'ala, govorio, bih davao nihajda, kada je Allah stvorio Adema, kada Adem legao da odmori na Kailulu, da je Allah od njega stvorio njegovu ženu. Pa kad se probudio vidio je hadir, odnosno Halal te Tehavu, kako si jedi prije njegove glavi, kaže, šta si ti? Kaže, ja sam žena. I oni je rekao, enti hava. Dakle, enti, hava, tisi si, hava. Dakle, je ime on. Ovaj čin stvaranja žene od čovjeka je Allah opisao i ovdje povezao naše žene da su od nas. Zašto? Ne da su od nas, nego one su naše. Dakle, tvoja žena, tvoja žena, zato što ste uvijek, šta? Zajedno. I treba budete zajedno. Zatim Allah subhano litesku no iliha, povod čega? Povod smiraja. Kakvog? Duševnog, fizičkog, psicičkog, svakog, svakog vida smiraja. I žena je to. Dakle, ovo još nisu ciljevi islamskog braka. I stvorio, ili učinio je među vama Al-Mawadde. Al-Wadde je nešto, dakle imate u arapskom el hub Al-Išq, ljubav, Išq, dakle strasna ljubav i tako dalje. Al-Mawadde je termin u arapskom jeziku koji označava ljubav sa milost sa blagošću. Slabo ko može, Slabo ko može da ustraje na tome jer nakon vjenčanja ostaje ta ljubav nakon vjenčanja jedno, jedan izgledni period ostaje to, to, to poštivanje i znate kako je na početku braka na početku braka to izgleda ovako gdje se pile moje nakon pet godina kokoško jedna na početku braka tele moje za pet godina je to već krava da ne govore više primjere. Molim, isto koji ti. Ako se ti bio telo nas prerastu, šta? Onko su da tu bivala? Nije se. To je na početku, ali Allah te barek je tamo kad kaže i učinuje među vama ljubav i samilost, rekle tu mora da potraji. Nekada davno, u davna, pradavna vremena, 96. čuo sam jednu rečencu od profesora. Kaže on, Pastišta kaže, ne prolazi ljepota. Dakle, žena ljepoti ne prolazi, nego prolazi osjećaj za njom. A koliko ga je taj osjećaj? Kod muškarca. Dakle, muškarac treba sebe da drži aktivnim, spremnim, da zna da voli. Jedna na taj način ostaje ovo što se kaže, el me veda, o rahme, to jeste ljubav vezana sa milošću, a ljubav, ljubav puna ispunjena osjećajima, to jeste emocijama. Također, ono što je bitno za islamski brak, jeste da islamski brak, odnosno čento brak, jeste upotpunjavanje imana. Kao što je u hadisu, kaže kada se, Allah uposništva kada se rob Boženi upotpunio je pola svoje vjere, odnosno, pola svoga imana. Neka se kaže boji Allaha u drugoj polovini. Dakle, neka se boji Allaha u pogledu svoje supruge. Zbog čega je to tako? Zato što je mamak. Evo, pogledajte, recimo, poslanika sallallahu alaihi vselema. Kada se oženio sa Hadidžom, radi allaha anha narvaha, dakle, početak njiho, njihovog braka je bil na, na, na, kojem, dakle, na kojem nivou. Je bilo interesa. Šeyh. Allahuak. Joj šeyh. Znaš ti išta? Allahuak. <laughs> dakle, bilo je. Milo je Allaho, poslanik s.a.v. je za nju trgovao, Hadidža je znala za njegovo poštenje, iskoristila je tu priliku da sebi da se uda za čovjeka koji je pošten, povjerljiv i tako da. To je bila korist. Nakon toga, kada dolazi poslanik u s.a.v. objava, prvo je utraži kod koga? Čovjek ne može ni sa kim biti intiman, niti može govoriti o temama, kao što može sa svojom suprugom pojedinom bratu, svom bliskom prijatelju, prisnom drugu, rođaku, majici, sestu, tako da je, ne možeš govoriti o određenim stvarima. Ali kad sjedemš sa hanomom, na tenane, doktorat, završiš neka problema. Zašto? Jer ostaju tajne braka, ostaje ta terenologija koju razmijenjuju muž i žena, ona, dakle, riječi koju ne možeš razmijeniti sa nekim drugim. Zbog toga svega, Islam gleda na brak, na brak u upotpunjuje onu stranu, stranu ibadeta. Kao što Allah, poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kaže i neko da podigne zalogaj u usta svoje supruge, ima sadako. I sve se vraća ponovo, nisi bio ajde na prošlom sastanku, pri 10 minuta, sve se vraća na šta? Na nijet i ihlas. Ako čovjek ima nijet, da zaštiti sebe, to jest neka početna platforma, da zaštiti svoj porod, to je svoju ženu, to je također početak, <clears throat> ali čovjek mora imati za nijed da on i njegova supruga i njihov brak budu i badet, da bude iskreno da lahate bare kvetala, ne bi na taj način opravdao postanje islamskog braka. A nije to, dakle nije to, da čovjek svakog dana sebi priušti sjela po restoranima, po kakvim čoškovima, parkovima itd. dok njegova porodca zanemarena sjedi, čeka njegova djeca, Nikad ne dolazi, nikad im ništa ne donosi, ili njima pruži ono što je osnovno, a on sebi pruža svaki čejf. Također, ono što je cilj Islama sa brakom, a to sam malo prije spomenuo, a je Allah, p.s.a.v. jasno kaže onaj u uh, uh, uh, hadisu, Ja me ašere šebabe meni sata aminkum ulba ete, fel jete zavuadž. Fa melem jesta te, fa aleyhi bisom, fa innehu lehu veđa omladino ko vas može neka se ženi dajte kad je poslednjih sve sve govori o mogućnosti braka šta je ta mogućnost šta to treba, za, šta to treba čovjeku za brak danas suraj traže šta stan stan tako, namješten limuzina kakva je sve to danas suraj traži traži ne traži Postavljaju uslove, a ni nijednog trenutka nije razmislila da sa brakom dolazi beričet. Da je Allah te bari katana svakom fiksirao njegov na faku, ali se na faka, šta? Na faka se ne mijenja, nek se mijenja u njoj beričet. Koliko Allah te bari katana čiji život, koliko Allah te bari katana čiji brak, pa da onda kroz brak dolazi i o zbiljnosti razmišljena, i o i o ustajanju, i o hodanju, i o poslovanju, I normalno dolazi polako. Jok, danas to želi sve spremnim. Nemaju ne pravo na to. Posteno što nemaju pravo u našem vremenu, nemaju pravo u našem dog, dakle nemaju pravo u našem geografskom onaj i po na ili po adetima. Jer naša mogućnost, financijski mogućnost, danas ne dopuštaju ljudima da imaju ono što imaju, a nam ne tamo na istoku. Pojavljuje se problem. Da ako jedna cura kaže čovjeku odnosno moj, moje mehre kilogram zlata. Kilogram zlata? Kilogram zlata na tržišti danas koliko? 60.000. 80.000 maraka obrađenog. 80.000 maraka obrađenog, kako je u nakitu. Ona hoće na porcu iće na iza, hoće ona da pute to. da mora, ne mere pločicu staviti ovdje. Ja sam dađu da dajmu pošticama, da? Allah, vekar, jara, jasalam. Razumijete? Takva jedna žena, zamislite ka se one uzmu. I kila zlata je uvijek šta? Visi, mehre, taj koji se čeka. On se mora prezadužiti. Kad god se okrene prema joj pogleda, on će viditi osamdesetlja maraka. Ona vidi više ženu, nego on vidi samo ti osamdesetlja maraka i dug. Kakav je to brak? Znači, je se početku, ona je napravi tako jedan velika rupa, koju ne može začeptiti dokle možda živ. 80 milijana maraka. Evo znaš mi se sada, ajde ti, te ljudje je kaže i moj mehre je 30 milijana maraka plus stanovanje. Šta bi ti rekao? Šta bi rekao? Trovaš nekog jel tavo? Zbog čega? Nemogućnosti. Nemogu ljudi. E zbog toga, onaj, islam ne gleda da se zadovolje sve ove stvari, ne samo strastne, nego islam ima drugu stranu, to jeste, da se kroz blag gleda kao ibadet, da se kroz brak, brak gleda, da se zaštiti čast, jer onaj koji pravi u društvu takav problem, to jeste i ona djevojka koja je tako razmišlja, ona pravi problem, onemogućava da se uda ona i da se neko oženi sa njom, i onda ostaje u društvu problem čega širenja, razvrata, nemorala, nema tu više ni obaranja, pogleda i tako. Zato Allah opusnih salovlasti ne kaže, a onaj ko ne može, neka posti. E bom vama ni dao da opus ne može pomoći. Ne može. Zato ja kažem ovdje. Lako je biti muslimanom u Saudijskoj Arabiji ili bilo gdje u Zaljevu. Ovdje treba čovjek da dokaže svoj iman islam. Gdje dakle ne postoji trenutak da čovjek pogleda lijevo ili desno, gore ili dolje a da ne vidi haram. U najmanju ruku ako nema žena na cesti imaju reklame. I non tako. I onda onaj ko ne zna, ko ne zna kako se momci pati Kako momci rješavali taj problem? Sa Talahom poslanik sallallahu alejhi ve sellem ostavlja pa kaže ako vam dođe onaj je sa čim ste moralom i jerom zadovoljni vi ga, žene. Nije poslanik sallallahu alejhi ve sellem postaje uslovne. Nije neko tamo te toliku ili toliku. Također Allahu poslanik sallallahu <toslim> alejhi ve jednom prilikom su mu došli ashabi siromašni, kaže Allahu poslanice Boga taši i mušni Isuse, kaže, od nas udaljili. Klanjaju kao što klanjamo, posti, posti kao što postimo. Daju, kaže, sadaku, a mi, kaže, nemamo. Kaže Allahu, poslanik, sallahu alaihi sallam, sa svaki tesmi, tj. kada kaže, subhanu ala sadeha, svaki tekbir sadeha, svaki tehlil sadeha. I onda Allahu, poslanik, sallahu alaihi sallam, kaže, na sadaka je fi ispješanje, zla je sadaka, i za polni odnos neko da si ma sa sa džallaho postaje neče. Kada neko da našu da svoje žene priđe, nekad da neko svoje žene priđi, da ima odnosa s njom, da to bude nagra, kaže Allah, postane se on se koristi logika. Pa Allah postane se on kreira stvar. Kaže, a kada ga u haram, bili malo ri kaže bi, a e isto kaže tako ako učini u halal, tako ima odnosa sa svojim suprugom, ima za to sadaku. Opiti ojci ovaj čega? Cilj uspostavi ibadeta. Niyet i badeta, nijet, ihlas, iskrenost, to je cilj braka islamskog. Iza takvog jednog braka doće i kila zlata, doće i izna pločica. Doće ona. 3 tri. tri. Doće i tri. Ali, prvo treba očistiti i jet. Prvo treba sprijemiti. Drugo, Islam gleda na bravak sa ciljem opraštanja grijeha. Kaže postanik sallallahu alayhi wa sallam, od grijeha ima ono što se oprašta, dakle ono što briše grijehe, Kaže, briga za traženjem obskrbe. Ovo su misli da kad čovjek ima porodcu, imaš suprugu ili supruge, šehe, onaj, ima djecu i on razmišlja, iza taj, kaže, hemmu talebul ma'iše, tako stoji u predaj, kaže, onaj ko ima osjećaj i brigu i stalno razmišlja o tome kako da prehranje svoju porodcu, on u tome ima već oprost za svoje grije. Tako da muškarac je počašćen time da je ona je on taj koji vodi brigu o svojoj porodici. Nije suprotno. E, Hanuma, šta mi za te skinjem izbira? Ja teb našu poslu, ima rad što i to. A on izbaci sve četiri kotiće i čeka, ja je kaj čučat djecu. Ja ću kaj čuvat djecu i hajde rad. To je suprotno ciljiva islama. Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Karna fi buyuti kunna" i ne treba da se branio jehlija prva. I vi borate svoje u kućama i osnova je da žena boravi u svojoj kući. Osnova. I zbog toga doći ćemo da do tog inshallah možda u ne znam kojem trećem četvrtom predavanju, zbog toga jeste određen meher. Žena stiže pravo na mehr zbog toga što je zatvorena u kući, da je da ona platite svog muža, ona je zašto zašto ne udrži u kući. Imate sve svoje ciljeve. Ne stalo da zaključa ajde još četvrt sata, nego osnova da žena bude u kući. U hadisi od Mihrlama Ibn K'aba radim kaže Allaho posanjih sallallahu nevselem kaže kada sebe nahraniš stekao si sadako. Kada nahraniš svoje dijete i to ti je sadaka a kada nahraniš svoju ženu i to ti je sadaka. Pa čak i svoga slugu kada nahraniš i to ti je sadaka. Što znači da kada čovjek stekne zaradi donesi, pa se postavi na sofru, da njegov nije treba, na svako da bude njegov nije, svakog zalogaja koji uzme njegova žena i djeca da ona nijeti, ja rab, Upiši me u dobra djela sve ono što oni pojedu. A nije, nemoj bu ona previše ispretjerala se. Smajim ti to i tako da je. li? Ono što čovjek treba da postavi sebi za, onaj, za ciljeve, odnosno sebi za onaj, da mu bude to ibadet, jeste da očisti svoj nijed i da moli Allah te ve ta prozisti taj čin da mu se to piše u ibadat. Treći, islam nas odgaja da budemo mođajdi, borci, jaki, spremni, odgovorni. Zato Allahom poslanih se, Allahom se nam kaže, kolukom rajinu, kolukom mesunam rajitihi, svaki od vas je pastir, svaki pastir je odgovorni za svoje stado. Ovo ti daje osjećaj odgovornosti. Nisi bolid, nisi invalid, nisi, dakle, mislim invalid, su mislim da ne možeš da zaradiš, nisi onaj koji čeka socijalni problem, halal Socijalni onaj program da se riješi tvoj socijalni problem. Ne možeš biti takav. Musliman mora biti produktivan. Vi povelata Allahu poslanik Sallallahu alejhi ve sellem kad se recimo, gradila džamija. Jer bilo je da se radilo. Allahu poslanik Sallallahu alejhi ve sellem. Čak je Allahu poslanik Sallallahu alejhi ve sellem govorio da dakle danas zadnje predavanje, čak je Allahu poslanik Sallallahu alejhi ve sellem iznao ispremiti, sašti, yočisti, i i oprati i pomjestiti kuć svašta nešto. Jer musliman mora biti produktivan. Zato islam odgaja čovjeka Da čovjek na tom putu dokazuje sebe ono što bi mi rekli muškarac, muškarčina, je onaj koji fakat radi i zaradi i donese i izbrine svoju familiju i na taj način dokaže da njemu njegova poraca nešto znači, a ne čitav život da on živi kao najveći bjednik i kaže eto ja ću ti biti skromni, ne treba nama više. Ne možemo s njima tako razmišljati. Musliman mora imati visoke ciljeve, visoke ideale. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleh se tome učio. Ja sam to često spomenuo na predavanjima. Dokaz toga su hadis Allahu poslanike sallallahu alejhi kad kaže idza saltu lillahi ve sellehu firdaus alaa katarajitu billahi trash od njega uzvišenih ferdeus. Nemojte biti od onih koji će poslednje ući u džennet, a čovek koji poslednje uđe u džennet imaće koliko je koliko. Kako se zove brate? Adna. Adna nemašallah koja je ona onaj nagrada za zadnjih čovjeka u dženete? Znika čuju. Koliko je zemlja i deset puta tolku, Ja znam sad zemaljsku kulu i još deset zemalja. Jupiter, Neptun, Saturn. <laughs> dakle, čovjek koji će posljednji ući dženete. A bit će izaći dženete kako? Kako će izaći dženete? Allahom i šefatom. Allahom i šefatom. Allah kaže, uzeti za svoje robove. Svi će je završiti. I šahidi, i porodice, i djeca, svi pa će postanem selallahu se napaste na srce pa kaže elhameni rabbi bi mahamidi la naعرفha min qabl kena dahem je moj gospodar hvalama koji dotad nisam znao pa će se reći erfa raesak bi gni mahamed glau isel tuata trage da će se ishfa tushfa za uzmaj se prihajnaći ti biti kad izvodi on koga on hoće iz džemela. I to je posljednik kad izađi. Pa kaže jaram. Allah ga stavi nedaleko od džemeskih vrata. On čuje tamo svašta nešto, crkvu, tljepota. Kaže Jarab. I kaže da će Allahu prisege i obećanja, koliko Allah bude ti, kada je Allah. Kaže Jarab, dajem kaj samo da se približimo onda krej vrata. Kaže zar Nisi opet ću da neće strašniti. Kaže, neći gospod, samo onda. Kaže, hajde grobe onda kod vrata. Kaže, pa vrata se malo više oškrinu. A ono se kada je pojačaju mirisi i zvuci ljepota i tamo i onaj žubo rijeka i potoka. Kaže, jarand. vidi, a mogu ući kaj vrata. Pa se kada gospodar nasmijed, a već je dao obećanje Allahu dva, tri puta, ka kada nisi rekao da nećeš, kada gospodar samo Ako pored vrata. Kaže gospodar, uđi moj, toliko ti je, još deset puta toliko. Dakle, za posljednjeg čovjeka. A da ne govorim o njima koji će ući onaj, u derađatu la'ulat. I Allah posljednji sa se nam kaže, ako tražite, tražite da je Ja to će čovjek se ponositi, karija i hafiz će se ponositi, urči od Kurana i sve će se penati u džennetu po stepenima. A najveće stepen će zaslužiti ko? Nakon virovesnika, šahidi, naš brat Muaz, inša Četvrto. Islam gleda na cilj, ahvald, gleda na brak kao cilj da se upotpune onaj. Strane ahlaka i strane dakle, čovjekog, e, pomislim reći, fizičkog njegovog odlika. Zašto? Čovjek kada je u braku, kao što Ibn Abbas radi Allah uma kaže, ja kaže volim da se kaže namiršem za svoju suprugu isto kao što volim da se kad moja supruga namirši za mene. Ko je to dio? Kako dakle, čujemo kuptjela, njegove čistoći, njegove higijene i to se traži. Zašto u islamu postoji dakle određene higijenske stvari, svake alati za svakog petka. Ona svake svake nedelje koji čovjek treba da obavi. Nakon kupanja, rezanja podbrijavanja, pazuh, a podbrijavanje svih dijelova tijela. Zbog čega? Zadrži higijina jer zamislite onoga koji ne održava svoju higijenu ili onih koji ne održava svoju higijenu kako će postojati želja između njega i nje da se zbliže jedno sa drugim ne postoji islam upotpunje tu, odnosno, upotpunje tu stvar zbog čega? da bi onaj susret odnos halal odnos bio upotpunjen vrhunac da se njega odoživi jedan put sam razmišljao znači nisam pilozof ne razmišljam ko o filozofi. se sam nešto, kakva je različka između ženi koja je pokrivena i ženi koja je otkrivena. Žena koja je pokrivena, nju uglavnom se poredi u tekstovima, u pisanjima, u govorima, se poredi poput pisera u školjki, do školjci. Ili tako? Ona koja je otkrivena, ona je dostupna svakomi kad se čovjek oženi sa pokrivenom ili oženi se pa se žena pokrije, nebitno, on živi sa čime? Živi sa černošću. I ti, kada čovjek živi, spava, jede, sjedi, razgovara, ti razgovaraš sa manifestom černosti. Za razliku tamo od javne kabine koja svakome je dostupna, svakom ospjeh pružiti, svakom me riječ u puti, rosoka primiti i tako dalje. Šetane, šetane, mabe i neuma. Dakle, velika razlika i svaki zapad. E tu je ono čime je Islam počastio muslimana i ono čime je počastio muslimanku. Također, cilj Islama jeste da učvrsti zajednicu u društvu. Kako? Ako imaš pet sinova, Pa pet pošalješ u pet raštih gradova i dovedu iz pet raštih gradova rašte žene. Dakle, iz svakog grada po jedna. Šta? Izao. Znam, Izao, ti uvijek bilo četiri pa četiri. Onaj, dovedu raštih gradova i čovjek se povezuje. Je li tako? Povezuje se sa tim gradovima. Šta mislite kako je Hitler... Ona je učvrstio Njemačku nakon drugog svjetskog rata, odnosno halalte nakon prvog svjetskog rata. Šta je uradio Hitler u Njemačkoj? Šta je uradio prvo? Šta je uradio? Napravio autopute, braći autobanove. Koliko ima autobanova u Njemačkoj? Osnovni autobano, stariji. Osam. Četiri ovako, četiri ovako. I napravio mrežu po Njemačkoj. I Njemačka je ustala na noge brzo. To zbog čega? Zbog komunikaciji. Komunikacija je veoma bitna. Osnivanje poradice, vezanje porodica druženja sjela skupovi i tako dalje upoznavanje razmijenjivanje kontakata je veoma bitno a nekamo kad se dakle onaj veži porodica za porodicu je sa stvara jaka zajednica može biti jaka zajednica u i oko tuzlaji ali ako postoji tuzla vezana sa zencom sarajev travnikom biljnom gradaščom banjaluk tako dalje je to Zen Sanjemat razumete šta hoću reći eto je, je cilj islama da poveže pored pored se brakove se vežu poredce a ona je bogami ona bogajko voda psa ili nosa mačku naruču ili naruči sed majmana stavi ga na rame ta neće ni odvezati ni povezati šta će on miskin njemu je sve uskraćeno Također, odnosno šestta stvar ili sedma islam ima za cilj da očuva zdravlje u društvu i da se eliminiše širenje zaraznih bolesti. oni ih koje se šire ovdje gdje nema islamskog braka. Znate li, braćo, kako nestane sida, aic, sifilis i zaraznih, kako nestanu? Nestanu samo sa jednom riječu. A to jeste, daješ li je za njega, dajem, uzimaš li uzimam. uzima, više toga nema. To je Allah stvori u čovjekom organizmu da ona je komijenja partnere Prvo što se dešao u njegovom cijelu jeste gubitak, imunitet, oslavimo imunitet i ne može ga Allah najbolje zna dok god je živio, Allah najbolje zna. Za razliku od onoga koji vode da se oženi, samo na riječ, da, eleminiše sve to, subhanallah. Tu je cilj islama, jer kaže Allah poslanih sallallahu alaihiha sallam se mrzca ili u drugom hadisu onaj ovaj hadis je malo dug kaže laho poslanik sallallahu alejhi ve selle ne se kaže prošir odnosno ne se proširati razat u jednom mjestu a da neće Allah ubrzati svoju kaznu na njih i da im se neće kad je pojaviti bolesti koje nisu bile u njihovim pratadnicima zbog čega upravo da toga, zbog tih neuzbila mijenjanja partnera neodržavanja dakle najbračne veze nego odaj kod onoga, kod onaj prenos i tako dalje. Vi se svićate Jelena i Popik u Mostaru prije 7 godina. 6-7 godina, ako, ako ste pratili, onaj, bilo je to stano pod nejenikom, bilo je sta, stano problem bio. Jelena i Popik jedna tamo rozpio mostar. Mostaru, ko 300 često je obavilo sa njom, onaj, preprodala je im ljubav, i onda su oni svi bili prozvani da dođu na ispitivanje, to je tajnu, tajna, tajna, krvi, onaj, u domu zravlja Mostar, da svi oni koji su tamo putovali čitluk, tako daje ovamo gore dolje, da dođu na analizu krvi. Zbog čega? Šta je se desilo sa njom, sjećate li se? Sjeću ja. Odapijela. Umrla. I kad su je obduciju izvršili, ona je bila puna bolesti. Ko rospija, šta će drugo nositi? I e onda su svi isprepadali. Su banala. Zar je to čovjeku potrebno? Zar je čovjeku potrebno ne uzubila? pošto Allah, Allah poslanih sallallahu sallallahu sallam kaže na svom putovanju me ja rađu, vidio sam kaže ljude drže u jednoj ruci svježe mjese, u drugoj trhlo mjese odnosno onaj e, koje smrdi već se pokvarilo kaže pa jedu ono, ostavljaj ono subhanallah. Pa kada je upritao Džibrila kaže Džibril alaih sallallahu salam to su kaže oni koji imaju svoje supruge ali odlaze i pa čine blud pored svojih supruga subhanallah. Ne može se napraviti komparacija između čiste i čedne žene, one koja čeka kod i k Lampira koji voda koji kud, po kakvim čoškovima i ona i braku, uh, bludinči sa njom, pa onda ovoj nedužnoj ženi prenese koje kakve bolesti. E zato Islam ima za cilj da eliminiše i to. Sedmu i posljednji. Islam gleda na brak kao politički potez. Zato što islam gleda da jača muslimana i muslimansko društvo sa svih njegovih strana. Muslimani su jaki ako su zajedno kroz brak, brašnu zajednicu, razmnožavanje, rađanje itd. jača se društvo. Postaje jači džemat. Vi znate haditha Allahova poslanika sallallahu nevselem kada kaže ja se bojim da se nad vas ne naredu umeti narod i kaže kao što gladni nabali na čanak hrani. Pa kaže Allah poslanik je da postanci zato što on se malo kaže ne ta će vas biti mnogo al ćete biti poput bujice. Neka ulema, a to su ljudi optimisti, ne može to svako protumačiti. Pa sve im se ne može tome govoriti. Kaže neka ulema, pa i u vujici ima hajra. Kaže vujica na kraju kad sve ono sjeme kad naegde dolje sjemenje, pa je samo neke bašče. Pa kaže dol na kraju opet nešto nikne. Kad nam sačuva generacije poniči, kaže general, dakle ljudi koji će nešto značite dol na kraju, one bašče to jeste ummeta. Allahu possessa salallahu alayhi wa sallam kaže tenā ke hutana te fe fani mukāthibukum al-umam umeme al-qiyamah al-umam yawm al-qiyamah jinte razmozhajete se, se jace se vama ponosite vaše mnoštvo pred svim narodima na sunnjem dan zato Allahu possessa salallahu alayhi wa sallam kaže žente ljubke rotkinje ljubke rotke zašto ljub žena mora biti drugog da brustravi brak zato Allahu possessa salallahu alayhi wa sallam džabir sam se Kaže jesi je vidio, ka nisam. Što je ka nisi vidio? Trebu se prije pogledat. Kaže ne bili to, kaže čvrst ljubav među među vama. Ženjte kaže ljubki rodkinje. Jače ka je ponosti vašim mnoštvom na sunjem danu, ili kao što je došlo u hadis kad Allahu poslanik sallallahu se ne kaže, kad se poredaju poslanici na sunjem danu, pa ima kaže poslanik sa njim čovjek ili dva i poslanik nikog sa njim ne ide. Kaže pa će se pojaviti kad crnilo na horizontu. Kad pomisli da je moj umet Kaže, umeti, umeti, moj umet, Allah poslanih sada sam brinje sa svoj umjetu. Kaže, reč će se, Mohamede, nije to tvoj umet. To je, kaže, Musa umet. Kaže, pa ću sačekati. Ali će se kada je još već je Pa će se reći, ono je, kaže, Mohamede, tvoj umet. Zbog mnoštva, je Allah poslanih sada sam se ponostiti ime. A znate zašto? Zašto je Allah poslanih sada sam zato što Diana čita ogmeta ide njemu sallallahu alejhi ve sellem. se sallallahu alayhi ve sellem, nabija Muhammedu sallallahu alayhi ve sellem, nakon razmi Ako imate kak komentar pitanje pa prijed podne namaza,